Звучання на кінчиках ваших пальців Гітаристи-віртуози кажуть Звучання на кінчиках ваших пальців Ви можете купити таку ж гітару, педалі ефектів і підсилювач, як у Едді Ван Галена Але щойно ви почнете грати, усім стане зрозуміло, що це граєте ви, а не він Так само Едді може взяти в руки стареньку гітару з комісійного магазину І ви все одно зможете зрозуміти, що це грає Едді Ван Гален Якісні інструменти, звісно, допомагають але правда полягає в тому, що їхнє звучання залежить від вас. Людям властиво зациклюватися на інструментах, замість того, аби думати про те, що вони будуть робити з їхньою допомогою. Ви знаєте цей тип людей? Дизайнери, які використовують купу нестандартних шрифтів і модних фільтрів у Photoshop, Але яким немає чого сказати? Фотографи-аматори, які безупинно виговорюють, що краще – плівка чи цифра. Замість того – аби зосередитися на тому, що справді робить фотографію видатною. Багато початківців, гравців у гольф, вважають, що їм потрібні дорогі ключки. Та насправді значення має удар, а не ключка. Дайте Тайгеру Вуцу набір дешевих ключок, і він усе одно вас переможе. Для багатьох людей інструменти – наче допоміжні милиці. Вони не хочуть витрачати довгі години на тренування. Натомість вони готові витрачати купу грошей на професійне обладнання. Вони шукають легший шлях. Але щоб працювати якісно, вам не обов'язково мати найкращу освіті обладнання. І воно вам точно не буде потрібним, коли ви тільки починаєте свою справу. У сфері бізнесу занадто багато людей надмірно переймаються інструментами, намудрованими програмними продуктами, усілякими шкалами оцінки, шикарними офісними приміщеннями, стильними меблями та іншими пустопорожніми речами замість того, що справді має значення. А значення має те, як ви зумієте привабити споживачів і заробити гроші. Це також стосується людей, які хочуть вести блог, подкасти або знімати відео для свого бізнесу. Але занадто переймаються тим, які інструменти слід для цього використовувати. Зміст от що має значення. Ви можете витратити купу грошей на дороге обладнання, але якщо вам немає чого сказати, далебі, вам немає чого сказати. Користуйтеся тим що вже маєте, або тим, що вам по кишені, і вперед. Значення має не ваш інструмент. Використовуйте те, що є під рукою, і показуйте все, на що здатні. Звучання на кінчиках ваших пальців.